Мария. Някога в едно могъщо кралство живял търговец на име Гобин. Той бил най-богатият търговец в страната и бил приближен на двореца. Имал три дъщери. Най-голямата се казвала Елена, втората била Грета, а най-малката Мария. Мария била най-красива от трите. Един ден кралят повикал търговеца в двореца. Здравейте, ваше височество! Влез, Гобин! Добре дошъл! Ваше височество, викали сте ме! Да, Гобин, работата е в това, че сме сключили голяма търговска сделка със съседното нам царство. Нуждаем се от доверен човек, който да предаде стоките благополучно и аз искам човека, който ще го направи това да си ти. След като чул думите на краля, Гобин потънал в мисли. Той се тревожил за своите дъщери, защото никога до сега не ги бил оставял сами. «Какво има, Гобин? Защо се умълча толкова?» «Нищо особено, Ваше Височество! Ако отида, дъщерите ми ще останат сами у дома! За тях се тревожа! Това е!» Не се тревожи. След като заминеш, ще се погрежим добре за дъщерите ти. Всичко ще е наред. Да, ваше височество. Гобин не искал да оставя дъщерите си сами, но не можел да откаже на краля. Прибрал се от дома, за да се сбогува тях. Взел три сакси и срози и дал по една на всяка една от дъщерите си. И им заръчал. Трябва да замина по работа. Не пускайте никого да влиза в къщата. Ако го направите, ще разбера от саксиите. Нищо няма да се случи, татко. Не се тревожи за нас, докато си на път. Гобин се сбогувал с дъщерите си и потеглил. На другия ден кралят отишъл в къщата с двама свои приятели. Виждайки ги, че идват към къщата, Мария казала на сестрите си. «Хайде да слезем в мазето и да вземем вино за краля. Аз ще държа ключа, Елена ще носи фенера, а Грета ще вземе бутилката». Щом чул думите на Мария, краля казал «Не, не се притеснявайте. Нищо не искаме. Така ни е добре». «Добре, чули Мария. Кралят нищо не иска». «Ние двете никъде няма да ходим». Добре, вие няма да идвате, но аз непременно ще ида. Мария излязла и изтичала до една от съседните къщи. Отворете вратата! Отворете вратата! Кой е? Кой идва толкова късно по това време? Лело, аз съм Мария. Моля да отвори ми вратата. О, Мария, какво те води насам толкова късно през нощта? Лело, скарах се с сестрите ми. Моля те по да пренощувам при теб. Добре, тогава заповядай, влез момичето ми. Мария прекарала цялата нощ в къщата на старицата. Когато не се върнала, кралят много се ядосал. И щом се прибрала на сутринта, видяла, че розите в сексиите на нейните сестри били увехнали защото не били послушали баща си. Отишла в стаята на по-голямата си сестра. Видяла Елена, която стояла на прозореца и гледала към градината на двореца. Мария, ти се върна. Виж, ябълките в градината са толкова красиви и сигурно са много вкусни. Моля те, иди ми откъсни няколко. Елена, вече си голяма, се държиш като малко дете. «Моля те, Мария, иди!» «Добре, ще отида!» Мария скочила през прозореца и отишла в градината. Откъснала ябълките. Вече се връщала, когато Елена взела да вика. «Мария, точно там има и дървета целите с лимони. Откъсни няколко от тях, моля те!» Мария отново се втурнала в градината. На този път точно се канела да си тръгне, след като откъснала от лимоните и градинарят я видял. Хупнал след нея, за да я хване. Спри! Къде си мислиш, че ще избягаш, щом си брала от лимоните? Спри! Чакай, само да те настигна! Ще те науча аз теб! Мария грубо блъснала градинаря. Той паднал толкова лошо, че за известно време останал на земята, а Мария избягала. Никой не успял да разбере кой е крадеца и на къде е избягал. Мария се прибрала от дома. Дала ябълките и лимоните на Елена и се скарала. Видяли какви неприятности си навлякох заради теб? Никога повече не ме моли да правя подобни неща. Разбрали? Мария излязла. Това, което казала изобщо не оказало никакво въздействие. Елена просто започнала да се наслаждава на ябълките. М -м, колко са вкусни тези ябълки, М -м, добре, че Мария ми ги донесе. Как иначе щяк да ги опитам. Горкичкият градинар, сигурно още кръщия от болка. На другата сутрин на втората сестра и се приискали банани. Тя помолила Мария да й донесе банани. Заради случката от предишния ден Мария не искала да се връща отново там. Но тъй като сестра и настоявала, тя трябвало да отиде. Когато отишла, този път краля се скитал из градината. Той видял Мария. О, значи ти си била, сега ще бъдеш наказана Кралят задал на Мария много въпроси и накрая тя признала истината Тогава той и казал За престъплението, което си извършила, ще те накажа в собствената ти къща Ела с мен Кралят тръгнал към дома й Мария го следвала той не спирал да се оглежда, за да се увери, че тя няма да избяга. Но изведнъж се обърнал и видял, че тя е изчезнала и от нея нямало и следа. Започнали да я издирват из целия град, но не я открили никъде. Кралят така се вбесил, че ходел все в лошо настроение, а скоро след това се разболял. Месеци наред нямало подобрение на състоянието му. През това време сестрите на Мария се омъжили за двама от приятелите на краля. Здобили се и със собствени деца. Един ден Мария се промъкнала в дома на по-голямата си сестра. Взела и двете деца и избягала с тях. Сложила бебетата в красива кошница с цветя. Покрила ги с още цветя, така че никой да не може да разбере, че вътре има бебета. След това се преоблякла като момче, поставила кошницата на главата си и тръгнала към двореца, викайки. «Кой ще занесе цветята на краля? Кой е болен от любов? Кой е болен от любов? Кой ще занесе цветята на краля?» Кралят, който си почивал в леглото, чул виковете. Извикал стража, стоящ пред спалнята му. «А, слушай, влез!» Купи цветята от човека, който вика отвън. Цветята отвън! Стражът излязъл и купил кошницата с цветята. Занесъл я на краля. Щом той свалил капака на кошницата, отвътре се чул плач. Видял, че сред цветята има две бебета. Сърцето му се изпълнило с любов. Запитал се как да се отплати на Мария за този дар. Но след това се сетил как тя го оскърбила и отново се ядосал. Решил да си отмъсти на Мария. В този момент влязал стражът. Ваше височество, търговецът, който изпратихте по работа, се завърна. Добре, кажи му да се яви утре в двореца с палто, направено от камъни. Ако не го направи, ще бъде наказан жестоко. Да, Ваше Височество. Като видял какво е станало в къщата му, търговецът много се натъжил. Спомнил си как дъщерите му обещали, че нищо няма да се случи. Но сега нито една от тях не била там. Разбрал, че двете му по-големи дъщери са се омъжили без негово разрешение. Стражът отишъл при него. Слушай! Кралят нареди утре да се явиш в дворец с палто, направено от камъни за него. Ако не го направиш, ще бъдеш жестоко наказан. Търговецът започнал да се вайка. Първо, защото никой не знаел къде е Мария. И второ, бил плашен от заповедта за палтото. Било невъзможно да намери такова палто само за един ден. Как ще намерия такова пълто само за един ден? Татко, не се тревожи за пълтото. Ще вземеш тази шивашка креда и ще кажеш, че си отишъл да вземеш мерките за пълтото. Търговецът не е разбрал, но вярвал на Мария, затова отишъл в двореца с кредата. Идваш ми с празни ръце. Къде е пълтото? Ваше Височество, моля да ми простите, но не мога да направя палтото. Добре, тогава. Приготви се да умреш. Не, Ваше Височество, моля да ми простите, пощадете ме. Ако искаш да те пощадя, доведи дъщеря си при мен. Търговецът се върнал у дома без да казва нищо. Бил много натъжен, мислейки как ще предаде дъщеря си на краля. Когато се прибрало дома, видял, че Мария седи и го чака. Татко, какво става? Дете да му е, как да постъпя? Кралят ми заповяда да те предам на него вместо палтото. Не се тревожи, татко. Ще занесеш една кукла, която да прилича до сущ на мен. Около главата й ще омотаем конец и щом го дръпна, ще може да отвръща с да или не. На другия ден търговецът отишла в двореца с Мария. Кралят заповядал да бъде отведена в покоите му. И войникът отвел Мария в кралските покои. Тя била скрила куклата под дрехите си. Штом затворила вратата, извадила куклата изпод роклята си, а самата тя се скрила под леглото, като издърпала конеца в ръцете си. Мария! Надявам се, че си добре. Мария поклатила главата на куклата и тя кимнала. Кралят продължил да задава въпроси, като и посочил всички нейни грешки. А Мария само кимала с да за всичко казано. Ето защо те осъждам на смърт. Кралят извадил меча си и отсякал главата й. Том тя паднала на Земята. Краля усетил, как някой целува краката му. О, каква любов! Дори и след смъртта, какво сторих? Убихте със собствените си ръце, за това и аз не трябва да живея. И точно, когато се канал да отсече собствената си глава, Мария се появила изпод леглото и той взел да я прегръща. След това двамата са оженили и заживели щастливо до края.